وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتجافى جنوبهم عن المواجع فَجَاءَ صَالِحٌ نُّبُوهُمْ عَنِ الْمَغَارِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وطمعا وقال تعالى وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه فقلت له لما تسمع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلا أكون عبدا شكورا صکو علی سواجس مندو حاضرینو مسلمانانو الله رب الیزفی من و تاستا د خپل دین سمج او په د عمل کولو توفیق را نشته او دی دنیا فنا ننگردیا زوال او دا خیرت بقا او دوام دی الہ الالمین زمونگو استاسو فضلونو کیوا چھئی مختی جمین پا دی موضوع بان بیان فورو چی دشکید تحجدو سمرلوی مقام او مرتبنا اولا جلالمین چې څومره راځي کی الله دې موږ اوتا شطور اوتا د شپې د تهجدو د قيام اللیل همیشه د بارا د توفیق را لسی अरबी शरीर د باز بندگانو پختل کتاب کی صفات ذکر کړی ته دنیا یو بادشاہ په خبرنامه کې په خبرونو کې دی رعیت دی او شخص صفات کی نازله وسوېږي په بادشاہ زما ذکر خیر کړي د اسمانونو د ځمکو مالک او خالق خپل کتاب او کلام کی د شخن کو تعریف او ستایش نه کړي فرمایي ربي کریم فرمایي زماداست بندگان دی چه دشتيه د دئي اڑخونا د بسترون لري بيستري د دوی خالي پره او د دې اړه خو نه د بسترونو لری وی او راو بلی خپل رب پایاره هو په امات سره او کمال چې ما دې تور کړي دا د الله په لار لګي دا وره په دې دې مي کې د ستر پر خل چې د الله توفيق ني ګران کار ذکه انسان خواهش او طبيعت هغه داسره وړي او وستره زان تر اخاږي خو دې شارکې چې چا بستر پره وا يحو او د شوکو او د مالک او خالق لولار دې یو پلی دې الله دا, دا غلوه رحمت امد اول په لغه د رب عزاپ له یریږي الله داسه خلق او تعریف کوي وکاله الله توفیق درکو الله له توفیق راکې لښتي ولاړې د دام ذہن کې را ولا چې د عرش او د فرش او د اسمانونو د ځمکو مالک طاقت عارفي جملو کلام کے او کلام کې ځه او دو تر جمعي لی یوخد کاملین و دا دا. او د شان سره مناسبه دا. او دویم د کمزور خلکو د شان سره مناسبه و روما بای جټل متوجی کانو قلیلن من اللیل ما جعود یوم انادا و یودای دی دای چې د شپه کی له خونې دشپیه لغنتو دکېږي یعنی ټول اس په عبادت کې تیر شو خوب وسو او مانا مزدک کان او قلیل من الليل دي دیشپیه ما يرجعون لغنتو دکېږي اودې مانا د آیات مبارکه دا دا قالوا خليل من الليل ما يهجوع دي دې چې د شپه لغون څه کوي هواي وایا قالوا ثناء ذرو تفوش کوو ها هغه ویګا ډاډه کنه مای دې دې ډاډه ماناګا دې د لیا دې کنه ورقم داست بناءو पुکارو قليلم من الليل ما يهجعون ما ناسيفو دیدای لغونته د شپې او د کیgina لغونته د شپې او د کیgina دا معنی دا عموخن کو سره یعنی ته ولا شپه خو تیرې خو یو ګنټان لا تودريته شیخ رحماللہ کو و ایدام آنا مونسر اڈیرہ مناسب و ایدام مناسب و ایدام آنا مونسر اڈیرہ شیخ سید عبدالسلام صحیب رحمت اللہ تعالی اڈیرہ فرمائل او کانو قلیلا من اللیل او دائی چلک دش پی ما یحجعون او دکی گنا لغن تی او دکی گنا دیر سوی د ور تاریخ داغه ختم د دې یو غنټه په اصله ده ل د کی یو ډېر سی بیر او دی او کدا چې ماناو شي چې دای د شپیا لغون تی او د کی او ډېر سره د بیر عبادت کیندا د کاملي لوخا ده چې د باز خلک ټول اس عبادت کسی او د وخت د استغفار مده الله سوره ال عمران کې وای دخپل بندگانو څخه صفحت کوي وبال اصحاب هم استغفروا وې باو خاتو د پښمنی کې د دخپل گناهونو بخنه د خپل رب نه واړي هم ګټول ګناهګار یو کوي نامبیاء علیهم السلام نه علاوه من غطول په گناهونو کا کړيو او ذ عيبونو راتيو انبياء عليهم السلام هغه اشخاصو چې ذ عيبونو پاتق اوغه سلسله د مونږ پیغمبر عليه السلام اختتام ته ورسې ده نو پدې خپل عيبونو نقصانات او گناهونو پېشمنې ځایځک منځ جوړه الله صفات کې لچا چې فشمنی را خپلې زندګۍ او ګناهونو او کمی او عیبونا مخې او درنو روان دي جوړې وړولې اون تنابرنم اعلان کړي وې آیاشت له سو ګناهګار چې دا ګناهونو مې استغفروني فاغفر لهو تاسو بلې مسو او رزل الله د خپل شان متابيق اسمان د دنیا ته نزول فرمای وي ويشته سو ګناهګار چه ده مان وافیو غواړي ذم عفو کول او تسهيل معفو دغه اوقاتو کې زمای عزت پندو چې الله ته د توبې جوړي غړو رب کریم دا دی خلق و تعریف و هم یستغفرون نداسی کوئی کو رجی اللہ دی توفیق ماتم را کیو تا سولا تحجد کوئی کو چې پوشنی جی بھائی اوز بانگ تلو انتی ٹیم پاتی دے نگیا استغفار کوئی ایو یو گنام خلق کوئی چلا ما دا کری ما دا کری. <تصفح> او داغه معافی د خپل رب له وغختم رسول الله او عمر رضی الله عنه ارخه کسترو بانو دین شړ له তাহجود ویفل نافیه تبه وی آیا پښمنې شوه کنا داغه مه د پښمنې لګو په خپل رب له وغختم د جاهروبه پښمنه د بیا بکینه سربان او سوارا خطو پرې وېستوي استغفار دې دیبن مسود رضی اللہ مبارک حراغلی زمونی کتابونو ذکر کرید. یو تابیع وی وی پیشمانه او پخوادی جماعتنو تیدرانا انتظام بنو. دمو ریاداش مطابق نوچی آقا وقتی بلا سے چلو سمو خیال دبایی. تا صبح جماعتنو بیدیوی آنیدی که یا دیویی آنیدی که یا دیویی آنیا بایی. سالای آدھا را دسلیوا وردا مشرانو د اخار ولانديږي شړشان مودیل ای زکوالولږي مسجد کی بوی ني تیل به جمعات به تساطر لاټینو خولو لاټین چې محفوظ لاټین بیا پکې شړشان د خاورو د پیلو بوی ني جمعات به بد بویونه شکه بد بویونه به جمعات ساتي دغه راځي جمعات به بد بویونه ساتي لزمون پدور کې جمعاتو کې درنا انتخاب نو د الله د حبيب په زمانہ کې هغه وخت په درنا انتخاب نو یو او ثابتې وای څه په خبره وای وي پښمنه دې چې جمعات د ګوت نه आवाज راوچي کې وي وې زماره تارا بل له امه د دعوت قبول کو ته موږ دا سور په راولي کله مړه وای دا دې ته چارو غللی دی دو جس دبان دو دا دې د بانکې دوه د دربد طرفنا اعلان دا د انتشار اړولې پښمنۍ چې راوی چې اړولې وې رب اته را او ما دعوت قبول کو اوس پښمنې دې د با ګناہوں د مای شه اسوکې حاډې د جمعه په غوته وایي چې موږ قتل عبد الله بن رضی الله وره لو پښمنيکي استغفار ويل خپل الله رب العزه مخې له د خپل قبر خيرت غم الله زدا خل کوش کا الکای ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای وي نبی رسول الله د څو دمره رې رودريتو او دمره قيام الليل به کول پډې ورځې دوی دا خدای مونږ او چاودل حتا دات سطر قدماو د سید العالمین صلی الله علیه و علیه و سلم قدمونه مبارک او چاودل نو ما ورته قربان تاسو دا شوګی کول تاسو خو مخ کی اورست ورس الله معاف کړي زموږ پیغمبر علیه السلام بارک الله صلی الله ویستا مخ کی هر آب آف کری ادا زدی اولوی مقام دے دیو جن احلیز دا شفاعت کی راغلی خلق بدی نور و پی غنبران و تراشی نطول با پیش کی او ټول وی سید العالمین تلاشئی اللہ دا غم مخ کی حرص سکری حرصی ورته آف کری وی ستاسو ستا سخو مخ کی حرصو آب آف کری د بیا ټول شپه ولاړې کذمون مبارک مټول چاود د الله حبیب ورته و یا فلا اکونا عبد شکورا د ویچه رب با سره دومره احسانات کړي نو زولې د الله شکر ګوزار بنده جوړېږي همدې پر ووله چې الله د پیغمبر ګنام نو و خټول شپه ولاړې زمون ګناونه هم دی دا غي غنا نه و خټولش تسو و در دلبه امون غناه نډکی او ټولش پا دا په خوب کې تللي نو الله نواره انت الله سانکی او الٰه الالمین موږ او تاسو له توفیق راکی ذکا پتامو منزون النوافلو کې الذين غره اشتار د قیام اللین نا غرنستا نبی کریم علیہ السلام فرمائے لیدی پتمامو نوافلو کی د فرضو نفس داد قیام اللین نا د شکید تحجدو نلوی شیزمائی زتمندنشتا اللہ دیمونگو تحصول ددی توفیق را کیید لو دسبید تهجدو زمای عزت مند کوشش کوي اده اخلاص عبادت به دي کې ریاکاری نراځي ادم کوشش کوي یو واي اوسره د جمعه ته انتظام سنبالي لوګ دی وختي راه خبر تهجد کور کې کوي نوافل او تهجد تهجد کومې کوي کله شاده اوسې چې سنت کور د رسول شنوخه خبره د سنتو رسول کور کی کو شتوي الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمائي ويذخلكو رننا مقبره مو جوړوي اور مقبره کې څوک موز نه کوي او کومز کوي نو مو دې نه روا دي ځکه مطلب خبر وي فقور کې مس قاعده دي مسر فقور کې برکات راځي کمکور چې د قرآن په تلاوت کو منزونو باندې آباد ده ناغه کې خیر او برکات وي ځکه قرونو کې ټول درس هیڅ کو حضور نو مشتا نه تلاوت ش ناغه د جادوګورو د پیریانو مرکش یو غکور د جادوګورو د پیریانو د لاس ډېر تر پدل وي لو خپل کور کې منځنه کوې دې وجه نن تابې بعض مشران خامخا تهجد جوات ترالسه نه کوي لکه چې کور کې مودلې ستې هجر دیر دیر تهجد نبی کریم عليه السلام فرمای مسلم شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائے افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريج وتسع صلاه الليل فرواه مسلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای غره پر وضو کې درمزان نفس د محرم روزې دي د اسلامی کال اولنه یعش نوشتې رشه او غره په منزونو کې د فرض او نفس غد شپې تهجد دي خو په حدیث باندې تاوللو سم یو وایي ته دا و ما او مخک دې سو ها وای اوغه مولفہ تللی کی دې شری لا تاسو ټول اورئ دوی ها اوس ګورما په هیڅ تقسیم ولټور دوی اخلاص شي اګه زو ام ملغرل تقسیم الله دا حدیث ا حدیث فعل او ملغرل لثبت کوم وای دمو مناسب نه جوړو دغه ملګری د باندې په بنگلجه وره کینو کلاټو ملک بنگلش شاهي دی خارو ته په بنگلو وسکه او د الله د حدیث خبرې شی آغه د چا د لور نه نوته بس مصاله څه مصاله حل شو نو غره پر جو کې د رمزان د فرض او جو نه پس د محرم روجي دي او غره په مونږونو کې د فرض او نه پس څه دي د شپې زما عزت مندو مانگو تاسو دا اللہ نو غوارو بل جمع تیرا ووائی اللہ نو چه نو الله توفیق ورکائی اللہ نو چه غوارو نو الہ الالمین توفیق ورکائی بل جمع ویلشو جوی رو رضا دا کارونه کوي نو بیاغو دش پی تحجد اللہ رب لیزت سانے یو پا کدا خبرم بوا چی چان قضا کیی نو را گرزوائی و دی پلو نفسم پوشی چې بایی کداوز پانده با درازی کول غواړي کم شیئ چې پا شي چی نا غیل سلی او گوار کئی که نوار کئی تاسو گو د دی زمیدارو چې دا زما کار رئی نو کساڑه نی که یخنی دی وی پایی دا گوٹ با کول غواری <سؤال> تا زننو آپ چی ساڑه ری کول غواری چی بلا را فصل <سؤال> بمرانا خراب چی یو شیئ چی پا زیمش نو خلق کئی که ن لو جته به ما تہجدونو کول جابه درجه کو نو بیا به الله رب العزت څخه توفیق بدر کړي او دې تہجد سره ګورہ زمونږ دی علماء دې کلی کې 9000 او ثواب نو امام روحمانی یوزې کې دا بحث کړي چې جنت لپاره به حساب خلک کم کم خلک شي الاله موږ تاسوم پکې راوالي لو به حساب حلق یو حغم بیچ الله ورتا امیشا د تہجد توفیق ورکړي او امیشرا ژوند کزاکی کی بس ساری جرابات او د ایسراک تیل شي د ززوان لمخې مخ کې جلیداه هزار او ګرجول بداس شول لکه د شپې چې وکړ بسوب چې زما عزت مند په تہجد باندې پابندي کوي لبې په ورځ د قیامت الله به حساب جنت تورن نکړي راپاڅي د ورکات کولې شې صدور کولې شې اداه رسوله یلا ما حافظ ابن حجر رحم الله ذکر کړی تلخیص کې دغه کلی زماني اولوی عالم تیر او علماء او دې تجويذ قران چې څمره تفسیره چالي کلي نو حق له ادا خدابخاري شریف شرح ديجالي کلي نو حافظ ابن حجر حق ادا کرے حافظ ابن حجر څه کرے دې وجنه علماء غته موږ حافظ د دنیا د تلخیص کی ویلي چې څو د ماخوتن د موذن مخ کې څلور رکاته نفلو کی. او یا اللہ بدل تحجد و ثواب ورکائی سبقی سوک چنا ما سوطن دا مجن مخ کی ما سوطن دا مجن کی سوکی سلور رکات کی مو الہ العالمین بدل تحجد و عجر ورکائی آیا مسئلہ خود اللہ یا چی سوک دا ما سوطن دا دم سنت نپس سلور رکات نفلو کی غر ویدادی چی پر جو دو سلام ویوکی لله باداش داشک بهدا سیسی لک ليله القدر شوق شوق ليله القدر جوړي وای ماشاءالله چې د ماسو تند سنت او نفس شذور راکا ته شو کی نفسو کی له داش کو ودا القدر د وره ارش په شب قدر جوړي هی هغه را شپه قدر له خصوص د شپه پهقدر که خوښ هغه شپه بهقدر ریزه په کې و دې نرمال ایسه فائده شوا هغه شپه بهقدر دې خو کچا د سپې سو پیجن خو دره او پیجن دو به ته احتمام مزایذت مند کوی چې ماسوتن د مزن وقف سلور راکا تا ماسوتن د مزن وقف سلور راکا نفل کوی ا د ماسوتن د فرض روز د سنت دو پسې شکوي څلور رکاته کوي ا دام یو کوښش کوي چې سو تهجد ولاد الله توفيق ورکړي او راپاسي نوې تر روز تو کوي څه کوي نو چې شپه راپاسوې دوه په له شي څلور کې کوي الله حبيب وي اجعلو اخر صلاتكم بالليل مثرا دشکی اخیرا نه مسو ګرځوي وې څه ګرځوي هغه چې ساده شویل چې یقین وي دا ائتمادي نی عادت نه جوړ بغير دوی دونه مخه له شکی وې سره کې تام مسله دا کله نا کله د ویتر په せ پناست د الله حبیب د ور کا تکلیف صحیح حدیث کراږي یک دا نه استه سنت تا با دام دا تحجد و د مقام گرزی تفکر لکدام راگ دیچا دا سورة بکره اخیرانی آیاتونج حجد کی گوی وی دا ورته ویداورتا کافی وی اینا طالبان اگر ماشمان بان نراولیت ایوی اوزان ترکی نوائی ها سور با نکیه ایوی اوزان ترکیه ووحیه ما ها. دانسره کې نوې پاسوونه له مو پر ځای دغه د تالهوانو غوښارکې غوډا بار او تر راغلي څه مې وې څه را کاه بکري څه کاه تنا به کومې راځو چې تم پکې کنا کول وګورئ ورسره ما په یان تورې چې څنګه دې پریلي غازل فزروي بایو شریزه دغه نن له دې کې وی زوالانو <سؤال> یم پسه لاس کریم یو د ماله وی دک موټرې ویلره او ساجون دېره لری چې کا پکی ګما لدې یو کومه سواله پوښ حبیب صلی الله علیه وسلم ویلی فرمایلی وایما طسبا او خيار او قلمن خلق بیس دیو دی مونږ تاسو دې الله حرمې نشی دی شنو د ګوزي دلته امام پسی یو پیروښ په لسو تاسو ته نوې کې ته درې کې تا په کلم ليزي کې اغه په یو خلکو راډیو امام یو زبر ورغلتې له پریزي په داسې طریقې کاڅه ورګی چې دا سي نظام جوړ کړ ډی سپیکر کی आवाज ناراضی امام پیلو یو ساتل <سؤال> چې ګوري بیا ولر راوستي دا ورته دا کسانو کې پیلو کې بیا وته چې دې خلکو ایمام په سې دي پرینو خنيشلو پک کسان وې ځان امام څخه داغه ورډېدلې اے لدا چې تیار ولرګي چې اصلي کې بل ځای له نپري د طالب ماوي سورې بقره را کا هم جوړو چا چې خيره لې دوا يا سونه د سورې بقره دام د تهجد او مر شواب شو کوسه لچته دې په بعد دو رکاتې وتر په ژوندک او صلور می نماز هوتنه مسکو ک او دامي وینو په تعج ته د سر لر په شان کور د الله حديث فرمایي پېژا چې ما سوتن مو سپجاماو کوو او دا ساری مو جن پجاماو کو نو ټول شپدل د په عبادت کولو کې لښو نو یو لري چې ډېره فاصله یو سړي دی په لوړیدل د ما سوتن مو زنګ پجاماو کوه دا ساری په پجاماو کو نو ټول شپ خو کو کو یو سړي چې ما سوتن مو دو کو ټول شپ په جړه کې شو دی ر کډوا برابر بھی. ډاړه برابرې جنرد که کوی کله ناکله سړې پاتشي قزاب یا مرا ګرځوي دامي درلې شي دې خیر نه محروم نشو دې خیر نه سنشو دوک قزا شول قزا را ګرځوي ادم از خوتن نه مخکب سلور پدې نیت کوي چې تهجدوم ریسله یو خوبه د وخت راځي پدې ونکو مات سناوه فقار دې چې ایوالې مشورې له وی ولابد چې اما مشورې نه راغلي مر نه پز کې دې چې مشوره موراشه بیس پینګې رو نمه کار بس کای ماجیګر چې موږ جمعه ته راځای ماس وخت نه ځای ولابد چې اما مشوره نه راغلي اځه دلته یو ګډار خپل ناروبې زته په اوصه علي بچي مالې مان دې غزاروسته دې او فلار دې نه له مالې ویځې نه اور دې نما له کور شری مشریف پر دښور او کوي ما وی جوړه باه نوم کور کې و شری پر ده نما له یو ماشا په قبر کې چې عمل کې وي په ژوند می بشورو کو سو څه څه یو کال دیوښر بیا په قبر کې سو کمن نه کې نه اوسه نزمای دتمن دوه چې په شهر نه تر ما پوری پټي کې په دکان کې په کارخانه کې بدا کډه د ماجیګر نفسه د جمان د وردن نشم لږه بسو خروزه بس کچره دا واخمو ورکو کنه نو خبر به تیور شي دا نس مونږ بد نصیبی ده چې په وګراتی په دکان کې په کې نه تنګي ګو قبضه تمږي وای شي وات کې دا بد نصیبی به ترغې وی چې د حضرت احمد له مونږ بد اګه رضمانه د زما وختن د جممات د سه بات شو نه دا کوشي شو کوي زممازت منده چې وختي را ځئ دا نواف به ک ماوط نه نوافل هم نواف ک تنوار پهته نوار م کوي چې سړی تختته کوي هکه کور تغ نو کور نوافل هم نوافسه کوئ کور کې نواف پوره کوئ پهديژو د تتحجو دومره زممازت من د اجر میلاږي. ویترو پسې ذرا کا ته په ناشته خل نه کله ا د ما سوتن نماز نماز کې شلو رکات نفل د سوره بقره د دوا اخیره یا دونه چې 44 وی کا فتحه یو معنی محدثین دا کړی چې دشپی د تهجدو نبه ورته کافی شي وګور دا نه مت چې الله عز وجل کوپا جواب مساله ولا دې بعض اواب لچو مزل وخت مساله غلطه وایه ما به تعجذ کول غوخه له کوئی شروع وکنه بیا به بس کړه دغه واسه دا شروع کوله دې بس کړه یار ته پاغه شروع کوله ګنا غاړه کده بس کول دې کارو نکو دادا چې بادشاہي دې پر وره سال دی په دې سخت کېناستل دا تخت پری زما چې شیخ عبد القادر جیلاني رحم الله خبره را غلوئی بادشاہ وی را شبهه شه زره نیمه ورته تا زما بادشاہی کته دي وکاسه د پشمانی جي پکم تخلاص سر زمان کنا زما لله پزاز ستا دا بادشاہي پر نیمه ور بشمتاه زما بادشاہی کته دي ایمان سره وای د پشمانی جي ته پکم تخلاص ته مالک او ازو کته اور جولای وروري اس افسر نګه نې چې زمخه اوخ کې دی به دا بادشاہی شتاه دې possibilities دنیا حکومتونو باندې کلرته دابا شېکقدر د نصیب شوانو دې تخنه کوځي گا ما دیو جن د متفقون هغه حدیث دی عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه وی واي رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا لري عبادت گزار صحابه یا عبد الله لا تكن مثل فلان کان يقوم من الليل فترك قيام الليل عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہی ماتد اللہ حبیب وی اے عبد الله د فلانی اون تمکیگا هغه د شپه تہجد در لار پاسه دونو سسکل اوس تہجد پر اخری اوس تہجد سکل پر د تہجد پر خود دې څه فرق عمر رضی اللہ عنہ د نبی اسلام په زمانہ کې خوب کتله نغه خو به خورتو ویله افسه بي رزي الله انها ام المؤمنين د زي خوروه او ابن عمر رزي نو نوف عمر رزي الله رحمه الله کده طول ملي عبادت گزار د خو به خورتو د نبی رسول الله بي بي ته چي ده است د هي جبل د قبر زي ده تکريش دي په درس ته ستند ته راشي د فرسه مقترحه اي دله راش دغه داس په لمن کې له وی د الله حبيب ورته زو خو په تعابير کې عبد الله بن عمر ډېر خسرې و خو کله شپه راځي د خبره د حبيب له مبارک خلینا ورو ته پوری د عبد الله بن عمر رضی الله عنه تهجج سنی و ډېر نیک سړی دی عبد الله بن عمر کو کده شپیا را پاسې به بس د پیغمبر علیه السلام دخلی او خبر او دا بس د پژړو لګی دا د زماي زک مندو تهجد توفیق چې الله در کی د بیا دا پری خود لږی پکار ذکرایو دمر له بعد شریدا د ابو عامر رضی الله عنه روایت ده دے فرما چووے دے شوال یاد الله رسولا ایو دعائے اسمعو کما دعا دے رضیات قبلی کی قال جو فاللیل الاخر و دوبر صلوات المکتوبات اسلام ورکوی پیشمنی دعا دے رخ قبلی کی زیادہ دعا قبلی دوسرے اور دا فرمون زنو پسی ہے ہر فرمون زنو دعا قبلی خاص کر اغمسنون اذکار او مسنون اذعیه او پا مسنون اذکار او که لا سو او کمی دعاگانی چې مسنون ای پای کم لا سو چطول نشتا اغی نفس کیاو سرائی داگشان دکم دعا کاؤ نو اغی کې د لاس پورتا کئی د دکم کم پسی دعا کب لیگی وائی مایی نشبیتا حج دا دعا گونا دعا دعا دعا دا قبل دو اوقات دی رواه ترمیزیو رحمه اللہ ایمام البانی وی وی سنده حسن نبی دوکی زمائزت مندود دفرز موس پسی اپیشمنی پسی سکی دی دعا قبلی دعا دعا دعا قبلی دو وقت دی دی قرآن شریف کی یوسف کے رازی یاکوب علیہ السلام سر بچو گئے زیادہ کرو. ای رسول یوسف علی السلام ښه خبره لیکر اسوره سوره یاتیک دیونو چې کلام او عمله سر غندش وای ورته ویواله دې محترم منتشوک بخنه نو دیسوفا استغفر لكم ربي زرد دې چې بخنه بدرته واړه زموږ مفسرین لیکي او وعده ورسره کا چې بچو پښمنی و در له بخنه واړه مده جمعې په پښمنی د سلفو تفسیری کړل نو پېشمنه دې او د جومی پېشمنه وي دغه اوقات کې زما عزتمنو دو آغانې رتګي نه ځان د پوارا د بشور هیڅ د مور خپل دوا د اولاد څخه حق کې رتګي نه او چې دې پېشمنې نو پېشمني اوقاتو کې زما عزتمنو وعده ده الله چې پښمنۍ کې دعاګانې قبلې او څوک چې پښمنۍ راپاسې او غوړه دعاوي یا ته څېل دعا، چا لویه یاد دعا. د شپې هغه کوم دعا چې ورپسې الله د بندګانو دعاګانې قبلیا. او ماشا الله یو د دې کې وای یو دعا تاسو ورپسې موږ هوای کړه. اور ابلج مہمون گداوری د بار بار وایو د الله حبیب فرمایي شو چی رشتی را پاسیدو را پاسیدو سره دادو او لاء الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر وسبحان الله والحمد لله ولا الہ الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي د دې کلمات او نفس چې دې سود او غواړي الله به قبلای و تاسو دک شوګني څه پېجاب د دعا په کار د مسلمان یاده کې mesti چې څو غرا او دا دعا دې وې ا غواړي نو رب کریم د قبلو لو وعده فرمایلي د پښمنۍ کده سوای زه یو کوم د کلي ماتو لري او تاسو سره وعده کړي د دعا قبولولو یو دی په دی وخت سره وعده کړي بل رب په سجده کې ان سجده کې له وعده کړي اته بشول اغواړي د بشو د قبلي دو وعده نکړي اته تل راسی چې په پریشان نه په پریشان سره دعا کړي وعده کنی چیز دی دعا پا مکملوک نکل دی جعبت سور سور حبری را جمع شی یو خو منی دی یو د دا کلیمه ویلی یو پسجدکی یو اولاد دا غاڑی دا سمر, سمر وادي د الله اللہ را جمع شوی دی تا وی اغا اللہ تا دا اللہ وعده مخلع کون لحظ دا وعده ما اللہ, اللہ مخلع کونی کنا رد کریم وی چه ماتا حیارا زی چه سوکرا لجو لیو غڑای لا سودا خالی پریدن اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيٌّنْ قَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَائِ اِلَيْهِ اَذِهِ اَيَنْ يَرُدَّهُمَا سُفْرًا او اس تاسو رب دا دمرلوی حیار او دا سخاق آون دے چه باندور تلاسو غڑای اللہ او ایمان حیارا زی صحاب خالی پریدن تاسو گودن چې دغې د اوجرې او د کور نه شوو خالي لا ځي نممر قبلی خو دا نه قبلی دغشان کفار نه کار دبي ران د چملمه اوغ اله روټ خوت چې ته به کللیمه اوس دغه کافر غیرت دا نه برد سکول چې زم راغي شخصیت دی زما د کوره دغشان ځي <تصفح> دا وا دې الله له سره مخې لګيږي الله تدا وا د کړي دا وا دی لیکړي او ګور الله د خپل وا دې د پوره کول وس کړي د دا اوقات د معزت مندو د دو دعا د دو قبلي دوزی چې دې اوقات کې موږ تا او تاسو الله نوغه او دې وخت کې راپاسو حديث پاک دې ابو مالک الاشعري رضی الله عنه نه روایت ده یا فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله و سلم فرمایلي ان فی الجنه غرفا یرازه واهر و ها منبات و له ها و من زاهر و ها ویفه جنت کدا چې سو خاص خاص دنګلی دی بالا خانه چورته وای ادا غی او ظاهر د باطن او باطن د ظاهر نو اعده الله لمن علان الكلام دا دې چا د پاره تیاری وګوره سې صفات ذکر کړي به تاسو نه تاسو کوم چې صفات لمن علان الكلام د چا چې مر مر بالاخلاق خبري وي وچاړه د درس نه صحیح پچاته همت نه لګي شو خرمي ناشو پریشان کینا علانن كلام باندې پويفه بو د رحمت من الله لمن تلو اللہ و ایداز اما رحم دے حبیب چستا خوی خیستا دے دا دا دا جنت خصوصی بنگلی دے چاڑا پار دی لی من علان الکلاب چسوک نرم نرم خبری کئی و اطعمتو عام دا اللہ دا پار غربانانو مسکینانو بی اسرو خلقو تروٹای ورکئی و تا با اسفیام در پی روجیدی سی و صل بل لیلی و ز شپي خوف کوي او خلک سويو دي څو شي څو خبرې شي وای ها تعالی دی لا صرف تکای ودا شي یادي ژوند یا ګورې کی ټول لا سپور تکای 20 میل دی له وی له جی او جی پدا او کچایا دا کبار بو لگاړې د چدو لا کو ولاړی بابا جنت کې په خاصه بنگله ملاويږي جنت کې ا داغوره الله د دا رسول خبره د وادي په ثوري چاكي چې سلور صفات رال الخبره نرم نرمي دي د اخلاق دا. دا دا دا و و پی پی او د قران او سنت په دایره کې دا الله زرزاد افار غريبانان او مسكينان او ستعام ورکاي په در په روجي دي سي او سلورن خلقو دي او ديدش په تهجوت کوي رواه الحقيو فی شعبیل ایمان او اللہ مالبانی وی حدیث سندن سہیل ہے لگو رہا دشتی پر لیگا نئی دی پر لوگو رہا اماز جتا زلوی اللہ وعدہ کری اور دجنت جنت کی دخواس و زیون ہو اللہ سورہ فرقان چوئی اولائے کئیزون بما سبرو وې دې استفاعه والا غ خلک دې چې بدل کې بوورت ورکلې شي بالخانه دا غ وج نشي دای صبر خنې دا صبر په لا صبر نه وي ته تا خو په زیپري ده خاصه به اسره او ګرمه په زیپري ده والله تعالی دې دا څه دې دا صبر وکړه که صبر نه وي غوته وي به ما او امام کربیزی دا حدیث ذکر کرے دا علی رضی الله و انہونا خواهی د دا علان الکلام پا زیده لی من اطواب الکلام دا چاہ چه چا کلی کلی خبری د دا بازی خلقو دا خلی نا کلی درانی خبری د خلقو دا خشالو لک دا چاہ تکلیف چالے نرسای چاہ پسی عیبت چغلی اسپکا خبره لی من اطواب الکلام دعلانل کلام قضه ایمان ترمیزی رحمه الله د اثواب کلام لفظ ذکر کړه میلا الالمین دې مونږه توسلا د تهجدو د ادا کولو کوشش کوی الله نه غواړی څوک چې پدې نیت وختو د شو جذبه تهجد ولنه الله را پاسه نه الله به را پاسه ما څو تن موږ په دوکان چا سر د ناستې کوش به کوي وررن او ګف ش کې ښه شوي نو بیااد د تهجوو نشي د فر م في قم سړ نه سرشي بل الله نه غواړي د سرق هم د داخلیروي تونونه وای چې الله ماپ الله مراپه. او قرآپا نسی ده نیوخو مسلح داداو ایچی چاد تحجد و پنیتو دوشو خق لکا ایراده ده خرآپا نسی دون اللہ با تحجد و مراجر ورکی بلفاری قضارا گرزوائی نوارچی روخی جی او مجعیش شی نو ده زوال نمخ که مخ که ده دی قضارا گرزوائی او اللہ نگواری چی دا سوی اللہ دا قائم او دائم و او راې کري یعنی دامت زمونږ اوتهسوونه ل دیکه اوګګمونزونه کوي تجدو کې س کو ما تاولې چاله پران نه درې نو د د کوو کوشی شو کوي او که نه در زی د اوګمونز والله ل زیېږي ن سور خلاص و درتي که نه ووا یو می به ګنټ لګیا یا س فاې ت قرارار نیست شته سوره فاتحه با بار بار په یو رکعت کې سمه چې مو که یو ځل دیوي نو سوره اخلاص واه واه واه شیخ انیمه ګنډ دیوي دا ذکر یې کوي یو یو یاټ ټول شپه مو کرر کړي نو ګوګو د د رکعتو نه کوي الله حبيب وګوګو د رکعتو کول دا متفقن علی حدیث دی ابن رضی الله عنه فرمایي و ایمان الله حبیب پس یوش و مس کو لو ز تہجدو نوافدت کور پس و لاو و الله حبیب و لاو و لاو حتا حممت ب امرن شوب کلا ما حممت قال حممت وان اجلسه و اداه متفکمل و ایمان الله حبیب دم رو کو دو او و جما دی ودا سے کار را داوګه جدا سے خوون کار نو پس اور دې دې سيرہ د دې کړو په ما یې جناور کې نو ورکی نو کوم رغوت پیغمبر پر څه ودریځې نشه دغه الله حبیب سورې بقره ختمه کا وې سورې نساء ختمه کا وې سورې عمران ختمه کړو مشفق کاریږي په یو رکاټ کې د الله د حبیب کې لاوت څنګه شنو لکمې زل زر کړو نو یې ما ارادو کا شي راشه کلا لوگ دغه مزدویزه څنګه کوي ادایز په دې موږ الله راضی کیږي پدې با الله رب ال عزت مونږ او تاسو دلته هر څه درکیدل مسالې بدې شپې سموي مسالې د بارا نه سنېږي د لانګ د خرابېږي نو مونږ چې د کمزې نه خرابېږي هغه د مسالې سبب ما شالې خرابېږي د کمزې نه دا د لانګ نه مونږ خرابې کړي اوس کله د لانګ د سمې نورو به مروانېږي مسائل بتول سوي د بارا نه بسمه تشکر apparatus الله ته صحیح توبه وباسه دو طول مسائل او ټول مشکلات او تکالیب با اللہ سے کی اب اللہ رب العزت اصحان کی دا غدویش تہم دے دا سنے دا دویش تہم دے یو پشمنی دویش تہم یو زمین دی علماء علی کدی روایہ تکرشی پکی زعیف راغلی خوئی خبر الاساس الستا اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ دی نور را جمع کری و ایدہ سار مزن پس رزق تکسیبی دی داغه وخت دا خوب وو چې حتپا ر ډېر خطرناک دی څه شي وخت د رزق سره رزق دغه وخت د ژوند په کې ودی او په ښاری خوب نه لڅوبایې ښاری خوب به زنم چې یو روغه بیا کوجه اشراقو کې خدایونه چې تا موضوع کو خلق تلاوت او بیا پره وته ابیاشي په دې جيمي په دې دور او وګدښ په کې دوالو قابلیت کني چماس وطان هغه لريلږنټي خوب کوز موږ ته سي بیا نو اهل علم لیکلي روايات اگر چه سنندن په کې ضعیف دي قدم را کسرث سره راغلي د سلف او اقوال او دادہ رزق په تقسیمې دوسنه نو وو ویش د ویش ټم ګټه مونږ یې دواړو کې مې شيو پېشمالي مونږ او ساری مونږ دی وای بابا دا ته هم ډیر زړه برکت قران شریف کی تو چت تلاوت کوي نو ځل دل بار بار وګوري الله یسبہو بوکرتا و اسویلا ویلا یاد کای سحر او مازیګر نو ساری مونږ دی او مازیګر پلوږی تر دې چې خاص خلق مولا د غوښ کی چکر وای اتالمون د غوښ کی چکر دوا اوقات دی زموږ استاد محترم شیخ رضوالله مولانا باچا سیف الرحمن الله رحمه الله فرمایل دې دوا اوقات ډېر با برکت دي یاد ما زیګر نه پسه یاد سهار نه پسه نو ساری خوخ کلاو ما زیګر بچا تر خو کلاو ها بھائی حاجیګر څخه کلاو تر دا کی مضی اوقات دې سمای عزتمنو دا کی مضی اوقات شهره لیکي کچا تاوجو کا نو دا دیر بابرکات ته چیمونه الله دې زموږ استاد ټول اوکات کی متي کی الله نه غواړي یو دا دعا یاد کړي بل تہجدو اهتمام کوي او هر څو دفعو وضو تاذوت کوي نو دا فرض تهمام خو واخامه فا کوي د نوافل او اهتمام کوي د سنن او اهتمام کوي پدی غور 4 او 2 لس رکعاته سنت موکده دی څوک دې ادا کوي نو جنت کې غور ته وکور جوړي بعض خلک دې کیږي شمپوشک پاتاسو له مرګري خبره کړه هغه مانې نو خپل سنتو کوم کله نه کوي نو بس کتي کې کني کې موږ ودولت کور روزانه والے جنت کې bangle جوړيږي که تاسو هو مين سره زمامې توبې چا دوه څوک هغه bangle جوړو شته او نکلو بسا له جوړ نه شنو چا چې دوه سرکات سنندګا شپږ د مسپخین دی او دره ما خام پسې دی دوازد سبا مخې دی او دره ما خوتن پسې سورښو پدې دوه ل سورکات او سنتو زما عزت مند په جنت کې شي کیږي روزانه باندې چې دی الله روزانه باندې هدي په ورځ چې تا دا ګورې داوي باځي اعمان د حسنه خاتمه خبرداري څو روزانه د لږه سنت کې بنگل د جوړي یو ولا زینا دغه څنګه جوړه څنګه اجستا خاتمه په ایمان کېږي د څنګه د باجه اعمال او د خبرې پرتي په واځه خبرو د پیغمبر علي سلام په خبرو کې په واځه کې څومره سره اپ کوځه کې سامان در پر لبندای چې تا له بنگل جوړه څو سا په ایمان نشو پهګله د چاډه پارا اجته بنگل لاله د بنگل چاله جوړه ده لو پاباندی باندې ډېر اهتمام کوي لکه تاسو نوم ماي مسفحين فرض او پس سنتو پسې ذرا کاته نفل کوي څو جوګې پابندی کوي حدیث د ابو داوود شریف کی راغلي علامه والی وي حدیث سندن صحیح دی څو چې نماز ففین د سنتو پسې ذرا کاته نفل کوي سید العالمین وي حرمه الله علی النار د جهنم په اور دی الله سکی و داونه موسته د پیغمبر خبره دا الله خبره او الله چې وعده کوي د بیاات یو باندې دا, دا وایي کانا علی ربک وعدا مسؤله کفن چې شی در سره ویلي شباته د غي مطالبه کولې چې پرد قیامت هي بند باندې وعده وکته پوسکه کې دغه رب وعده دا, دا دا پیغمبر په جو وعده دا له ما سفخین دي فرض او پسې سو جوړ او کته شنته کوي یته سې زما عزتمن کوشش کوي ته ټول نوافذو احتبام کوي او خاص کر تهجد الراباس ای الله رب العزت بټول چې او ته طلب مسال په دی باندې څه کوي رب کریم مونږ ته تهجد توفیق راکړي الله خاتم زم مونږ ته په ایمان کې یا الله ممتاز زم والدين او استادان او طالبو ژوندوتا حاضرين او غایبین او ثواړه او دي ګناهونه معاف الله ذا قران او سنت ثابتاري زمو نسبه کې الله زمو ظاهر باطن عقائد اعمال سيرت او صورت الله ذا قران او سنت مطابق یو او غړي سمره بيماران دي الله ورته شفای كامله عاجل او نسبه کې الله زمو د حاضرين او غایبين او متکم دي ني دنيوي حاجتونه ذاتور پر سره کې الاله العالمین زمو د ټول دي ني د ني پریشاله ختم کې